Jabur 136 dari ayat 1 sampai 26 Bersyukurlah kepada Tuhan kerana kebaikannya, kasihnya kekal selama-lamanya Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kasihnya kekal selama-lamanya Bersyukurlah kepada junjungan segala junjungan, kasihnya kekal selama-lamanya kepada Dia yang satu-satunya melakukan keajapan besar, kasihnya kekal selama-lamanya, kepada Dia yang dengan kebijaksanaan menjadikan langit, kasihnya kekal selama-lamanya, kepada Dia yang membentangkan bumi di atas perairan, kasihnya kekal selama-lamanya, kepada Dia yang menjadikan cahaya-cahaya besar, kasihnya kekal selama-lamanya. Matahari untuk memerintah sewaktu siang Kasihnya kekal selama lamanya Bulan dan bintang untuk memerintah sewaktu malam Kasihnya kekal selama lamanya Kepada dia yang memusnahkan anak sulung Mesir Kasihnya kekal selama lamanya Dan mengeluarkan kaum Israel dari kelangan mereka Kasihnya kekal selama lamanya Dengan tangan yang perkasa dan lengan yang Dihulurkan kasihnya kekal selama-lamanya. Kepada dia yang membelah laut merah, Kasihnya kekal selama-lamanya. Dan membolehkan kaum Israel berjalan melalunya, Kasihnya kekal selama-lamanya. Tetapi menewaskan Firaun dan tenteranya di laut merah, Kasihnya kekal selama-lamanya. Kepada dia yang memandu umatnya, Merentas gurun, kasihnya kekal selama-lamanya Kepada dia yang menggulingkan raja-raja besar, kasihnya kekal selama-lamanya Dan membunuh raja-raja yang masyur, kasihnya kekal selama-lamanya Sihon Raja Orang Amuri, kasihnya kekal selama-lamanya Dan memberikan tanah mereka sebagai warisan, kasihnya kekal selama-lamanya Warisan kepada hamba-hamba Israel. Kasihnya kekal selama-lamanya. Kepada dia yang ingat kepada kita sewaktu kita tertindas. Kasihnya kekal selama-lamanya. Dan menyelamatkan kita daripada musuh kita. Kasihnya kekal selama-lamanya. Dia memberi makanan kepada semua makhluk. Kasihnya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Allah Tuhan surga. Kasihnya kekal selama-lamanya.